След безпредседентното изявление на българския президент в Деня на Европа за референдум за Еврото, се питаме какво е това – див популизъм или защита на народния глас, гражданинът, зрител, участник или мишена за манипулация. В студиото ни днес са е Иляна Николова, дългогодишен застъпник за гражданското участие, изпълнителен директор на фундация Работилница за граждански инициативи и човек, който вярва, че демокрацията не се изчерпва с бюлетината веднъж на 4 години. Ще да говорим за това, има ли реална сила гражданския глас, кога референдумите са инструмент, а кога бомба са закъснител и какво всъщност ни даде или отне Европейския съюз, ако изобщо успеем да се съберем в тези 15 максимум минути за разговора. Добър ден на Иляна Никола. Добър ден. Впрочем, нека да добавя още нещо. Организацията Работилница за граждански инициативи е в обществена полза. Съществува от 2001 година, а самата Илияна е посланник на Европейския стълб на социалните права и на Европейската гражданска инициатива. И не случайно ви поканихме, защото преди този внезапен завой в позицията на президента Радев, за който пътувахме, лидерът на Възраждане се похвали, че е под инструкции на дипломатическата общност, за която била съдействала именно партия Възраждане, ние смятахме в Хоризонда Обед да говорим с вас за европейската гражданска инициатива. Нещо като чуваме гласа на европейските граждани. Но сега този иначе малко абстрактен разговор придобива съвсем различна конкретика. Доколко прилича европейската гражданска инициатива или е различна от референдума като инструмент? Европейската гражданска инициатива под своята същност е референдум. А, понеже се засяга целият Европейски съюз, тя има свои условия. Но преди да разказвам какво точно е Европейската гражданска инициатива, искам да кажа, че а, на референдум, на гласуване на гражданите на Европейския съюз може да бъде поставена една идея, а, която трябва да бъде издигната от минимум а, граждани от минимум 7 страни в Европейския съюз, т.е. това не може да бъде една инициатива, която вълнува само една държава. На ниво Европейски съюз трябва да има някаква подкрепа. И едно друго много важно нещо, което някакси искам да направя препратка към идеята за нашия референдум а, за Еврото, това, че а, тази инициатива може да бъде или би трябвало да се отнася само до компетенците на Европейскията комисия. И всъщност нещо много важно, тя трябва да е в пълно съответствие с правата и ценностите на Европейския съюз, описани добре в договора за Европейския съюз и в хартата за европейските права. Т.е. това трябва да бъде демократична инициатива и всъщност там гражданите могат да търсят подкрепата на други граждани и решението на техни проблеми в рамките на Европейската комисия и на, на ниво Европейски съюз дотолкова доколкото тези а, техни интереси и, а, са в пряко съответствие с, с съществуващите а, законодателни инициативи на Съюза и могат да търсят решение през договори или през някакви нови решения на Европейската комисия. Това не, е, не може да има референдум за това дали комисия, Европейския съюз трябва да се разпадне uh -huh. или дали да не се върнат валутите на страните членки на Европейския съюз. Всяка да има свое собствене. Така че в рамките на този съюз тук има демокрация, но тази демокрация е в рамките на някакви предварително обявени правила. Всъщност тези обявени правила може да си ги представим като Конституцията на Европейския съюз. И сега правим тази препратка към предложението, което чухме от българския президент, за което има основателни съмнения. Най-малкото и една оставка в неговия личен съветнически кабинет и то от юрист като Крум Зарков. Чухме и други съмнения за неконституционността на това предложение. 40 да. се юристи, преподаватели по право от, от български университети. Излязоха вече с позиция за това, че искането му не почива върху конституционни основания, още повече, че има и произнасяна на Конституционния съд. Каква е разликата между а, едното и другото? Ами, просто е в европейската гражданска инициатива гражданите на Съюз издигат теми, които са важни за Съюз. Е президента и е гражданин и той? Или повече е, от гражданин? Той е повече от гражданин, все пак. Той е избран и е част от политическата класа. И тогава, когато е заявил своята кандидатура, той на практика се е съгласил с, с съществуващата конституция, с, с съществуващите договори на страната, а, по това време, когато той всъщност се е, за първи път, пък и за втори път е кандидатствал за президент, нали? защото все пак това е кандидатура, а, България е била подписала договора за членство в Европейския съюз и е била заявила готовността да приеме еврото тогава, когато сме готови. А, аз мисля, че тук има едно друго нещо, което е също много, много важен момент и това е момента, в който се прави тая дава тази заявка за, за референдум. И а, не толкова датата. Датата 9 май е тема на отделен разговор, нали? защото в нея има нещо много символно. Но мисля, че по-големия въпрос е а, защо се прави в а, 9 без 5. Последния а, в момент. последния момент. В крайна сметка ние след около 20 на дена очакваме конвергентния доклад, който е последната стъпка. И а, ако България иска да, да бъде стабилен член на Европейския съюз, да бъде приемана като държава, която а, така сериозно а, приема участието си а, в, в съюза и а, нали, той, тая политическа нестабилност неминуемо ще има влияние върху този конвергентен доклад. Така че разклащането на Позицията на България като така, м стабилен член на Съюза също е нещо, което си заслужава да, да мислим и да обмисляме. Но пак казвам, а българският президент има много по-големи от обикновените граждани възможности за гражданско участие, защото той не е по силата на гражданин, той е в, сила, в качеството си на президент и това е нещо съвсем различно. Това не е свързано по никакъв начин с гражданското участие. И този акт трябва да го приемаме като политически, а не като граждански. Като политически акт. А, сега, най-общо казано, можем ли да кажем, че когато говорим за... А, анонси за референдуми по сложни въпроси, винаги трябва да заподозрем риск от манипулация на общественото мнение. Защото ние знаем, че в последно време, още 2016, един референдум извади Великобритания от Европейския съюз. Mm -hmm. От друга страна, обаче, чуваме и други аргумент. Няма как да станем като швейцари, ако не се научим да чуваме какво мислят хората, даже и да бъркат. I... Това е а, така, нали, в а, полето на дискусиите ]なん主vale. и на полемиката за това къде е демократично, кое е демократично, кое не е демократично, къде трябва да спре демокрацията и къде трябва да има някакви правила. Аз мисля, че Българската конституция а, нали, поставя на по-високо ниво а, договорите, които страната е подписала от това гражданите да могат да се произнасят по тези договори. Нали? Смисъл, ако ние сме искали да питаме гражданите, т.е. българската управляваща класа а, в момента, в който е България била кандидат за член на Европейския съюз, е искала да постави този въпрос и трябвало да го постави. От тук е насетне. Социологията е тая, която мери нагласите нали, на, на българите. И аз и онзи ден погледнах, над значи 60% от българите всъщност мятат, че България трябва да бъде член на Европейския съюз. И това е неотменно а, като ангажимент на страната. Мен... е ние много, как да кажа, а, налагащи се гласове и през медийното пространство а те говорят и на по-високи децибели за това как мнозинството било от другата страна. А, това може би обърква хората, кое е мнозинството, кое е малцинството, ако една по-голяма част, 60%, както казвате, всъщност без да викат, смятат, че България е част от Европейския съюз и то основателно, формално сме такива и не смятат, че е нужно да воюват за това, от другата страна обаче има воинствени настроения и готовност за на оръжие да се воюва за българския лев, тогава дали не се получава една, на практика манипулация с това, кое е мнозинство, кое е младсинство? Ай, трудно да се каже това, което Вие ми казвате, но аз ще давам един пример, а, който е свързан с а, така, правата на гражданите и всъщност българите май не си дават много сметка за това, какво, какви са техните ползи на ниво личностно на ниво личност от членството в Европейския съюз. А, нашите деца учат в рамките на Съюза като пълноправни члени. А, значителна част от българските граждани работят в рамките на Съюза. Нали, Съюза превижда свободното движение на стоки, товари и всичко останало. Тоест българите а, са навсякъде в Съюза и ако ние пътуваме, ще видим, че всъщност в Испания, в Италия, в Германия в скандинавските страни българи работят. Те са членове, страната ни е член на Европейския съюз. Тези хора са пълноправни Член... членове на обществото на обществата. На обществата, или на обществото на Съюза. Не просто работят. Те изпращат, изпращат евро точно на така. своите български и връщат... роднини, семейства, връщат... Така. Връщат, нали? Това от една страна. И, и българското общество... И, имаше някаква статистика преди известно време, не съм гледала наскоро, но най-големи инвеститор в българското общество mm -hmm. а, бяха точно тези българи, които работят в рамките на Европейския съюз и връщат на своите роднини, на своите деца, на своите родители. А, средства, с които България а, по някакъв начин съществува и, и качеството на живот на хората се променя значително. Плътежоспособността на населението се променя. Това от една страна. От друга страна, отварянето на, така, на пазара и особено след кризата, COVID кризата на практика българите са навсякъде. Както за зашагувам, аз сигурно съм единствената, която не е ходила в Альберо Бело, нали? ползвайки нискобюджетните авиокомпании, т.е. българите пътуват. Българите са туристи, българите стигат до най-далечни точки на Европейския съюз, са, а, което означава, че не само, че, че границите са отворени, че те имат и възможности да правят това, защото а, дори да има колкото и самолетни компании да оперират от България, ако българите нямат та економическа възможност, те няма да са там. Може би все пак не всички, обаче наистина една много голяма част от българите пътуват а, неимоверно повече като, като брой и като качество а, от, от преди, преди влизането в Европейския съюз. Отделяне въпроса и за работещите, но според вас а, защо някои българи все още гледат на Брюксел като на далечна администрация, а не като на партньор, даже когато живеят в Западна Европа, плащат данъците си в евро, получават заплатите си в евро, не се отказват от това, т.е. не се връщат. В България да получават български заплати в български лев, и също времено с това гласуват за политически партии, които а, искат запазването на Лева или излизането от Евросъю за това, как се обяснява? Ами, трудно е. Аз ако да го обясня, сигурно ще съм намерила начин и да, за това да популяризи, т.е. Да, да по някакъв начин да разкажем тая история. а колко е важно. Но, според мен има два фактора. От една страна. Хората, които стоят на позициите против Еврото, против членството на България в Европейския съюз, и са доста по-вокални, доста по-говорещи, стигащи до по-големи аудитории и говорещи на определена група хора, които са много по-отворени да чуят тези неща. От една страна. От друга страна, ние непрекъсно говорим за пропаганда. И, и тя има своето място, тези от нас, които вярват в Съюза, някакси не сме много съсредоточени в това да говорим за това. Не се опитваме да показваме, защото смятаме, че това е видимо ползите от членството на страната в Европейския съюз и аз мисля, че това е голяма грешка, между другото. Надя... Между другото, самият съюз не го, доскоро не го правеше. На последните година или две има някакъв много по-сериозен завой в това съюзът да, да гледа на гражданите си по различен начин и да им дава възможност да чуят какво те всъщност имат като членове на, на, на Европейския съюз. Като придобивки. Може би защото а, евроскептицизма съществува в един демократичен европейски режим. Тоест, а, европейските демокрации допускат а, скептичните гласове без проблем, но, за разлика от някои други режими, претендиращи да са демократични, където ако кажеш, че не си съгласен примерно с, с войната на а, Русия срещу Украина, автоматично твоят глас ще бъде заглушен. Точно така. И това на практика Понеже ние говорим за Съюза в момента, но ние до преди до миналата година, говорихме за най-голямата демокрация в света, Съедините щати. Нали, никой не може да каже, че тя е недемократична, но всъщност гласовете на хората, които имат други нагласи и които подкрепят настоящия избрание президент, всъщност успяха да вземат превест. И с демократични средства да бъде избран човек, който има авторитарни, да не кажа, други оклони. С демократични средства да бъде избрана сила или човек, който да унищожи демокрацията. А, това е едно и от големите предупреждения, впрочем, на Умберто Еко. Ние ще спрем обаче до тук благодаря на Иляна Николова, Фундация Работилница за граждански инициативи, докато все още сме в тази част от света, в която демокрацията се крепи на участие, а не на апатия.